Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Ana. A ja sam Leon. A mi slušate Pozes, podcast Eurostom Hajera. Treću sezonu. Šestu epizodu. U kojoj slušamo pjesme drugog polufinala Esti Laula 2. i 20. Slušamo se. Eto nas u šestoj epizodi. Danas slušamo pjesme drugog polufinala Esti Laula i automatski ih ocijenjujemo i na kraju ćemo se i osvrnuti na kratki top 5 a cijela kućna da vidimo kako smo mi i naši kolege sa Pozesa glasali i da vidimo ko se to tako ukratko ali prije svega toga moram se zahvaliti odmah Ivanu i Barbari i Mirni, svima I mirni. Koji, i mirni oh. koja je glasala i zahvalit se u naprijed Ani koja će sada glasati, sad ćemo po prvi put poslušati pjesme, pa da vidimo kako to sve zvuči u Estoniji u drugom polufinalu. Ali prije toga, drugi put, uh, vijesti koje smo, uh, koje, na koje se trebamo svrnuti ovaj tjedan, pa evo Ana, ti slobodno počni. Ne, ok, onda ću ja počet a, Euros ONG Jedno slovo mi je ispalo Dakle, prva vijest je da su Austrijanci odlučili poslati Vincenta Buena Na Eurosong sa pjesmom Live, koju ćemo čuti u nekom Kasnijem trenutku Znamo kada, Odprilike. Prije Prije polovice trećeg mjeseca Aha. svakako A dalje, a sad za daljnje detalje Ne znam, ali vjerojatno, vjerojatno Negdje početkom trećeg ja bi rekao Dobro Idemo dalje na vijesti. Idemo. <laughs> A, novost je i da su karte za Eurosong u prvom je krugu prodane unutar pola sata. No, 20 minuta. Obično je tako, obično to odma sve ode. Jer svi navale na tu stranicu, ako, ako nekim slučajem ne padne. Ali evo, ovaj put je sve lijepo prošlo, 20 minuta. Fino vrijeme. Vasil Garvanlijev će predstavljati Sjevernu Makedoniju na Eurosongu 2020. Objavljene su latvijske pjesme koje ćemo slušati i obraditi sljedeći tjedan u podcastu i portugalske pjesme koje ćemo poslušati malo kasnije. Još ćemo odlušiti kada točno. Um, Tom Leb je odabran kao predstavnik Francuske 2020. Ana? Pjesma koja je pobjedila u prvom... Sad imamo malo do Norveška. Mm -hmm. Pa pjesma koja je pobjedila u prvom od četiri Norveška polufinala je Wild koju pjeva Rayleigh. A nove četiri pjesme koje se natječu u Norveškoj možete pronaći na Eurosong kao i sve preostale novosti. Aha, ja sam vidio uh, S druge strane, doslovno s druge strane, uh, u Australiji uh, znamo sve sudionike natječanja Australia Decides, još ne znamo pjesme, tako da o tome ćemo kada, kada budu pjesme objavljenje, tako da možemo onda i prokomentirati i pjesmu i izvođača i kako su oni spojeni i cijelokupni dojam kao što to inače i biva u Pozesu. Tako da, posljednja vijest ovog tjedna, to je to. Odvijesti. Idemo na glavni dio, dobrodošli u glavni dio uh, emisije u kojem ćemo pričati o pjesmu Mesti Laula uh, bez, bez duljenja možemo onda preći na pjesme Ana tradicionalno otvara uh, ovaj uh, natjecateljski dio tako da Ana preuzmi palicu i najavino evo stavlja na očale, to je to uh, ozbiljno je sada, počinjemo, evo izvoli Pa hvala ti Leone na ovako divnoj najavi krećemo sa prvom pjesmom heart winder with that be German i violine Earth, the wild my baby is a heart lighter she is writing all the heart you can buy. my baby is a Slušali smo hot winder, uh, ja bi to tako izgovorio ako je po njemu sudit. Doduše, sve te pjesme koje onako u sudiskoj verzi imaju neobičan izgovor, u živo im u međuvremenu vremenu netko uspije valjda napomenuti da to fakat ne zvuči dobro ili ne zvuči kako treba, pa onda u to on dobro otpijeva. Iako winder there, there bi se trebalo čitati, ali ono ne znam kako on može my baby is a heart winder. Da, da, može se, saznam Postoji tu um, puno problema sa vam prijesom, ali dobro <laughs> Postoji, izgovor je najmanje, ja mislim uh, Je ona vesela i sve, ali malo mi je onak uh, Isprazna, da se lijepo izrazim uh, Nema baš tu puno toga što bi mogli Nemo pozitivno ocijeniti nema. nema, nema ništa, evo Ja sam, ja sam dao relativno lošu ocijenu Možemo odmareć, ne moramo ih sad skrivat, da. Uh, ja sam dao dva i pol Što bi ti dala? Pokazat ću ti <laughs> Dobar, dakle slažemo se i kad ne znamo koje su nam ocijene jer onako po, po generalnom dojmu kakav imamo tijekom pjesmevaj da se otkrije da nismo ni, ni gore ni dolje, ovo je potaman u sredini. Tako da, da... toman nekako sa sredinom početi pa ćemo vidjeti kako će to završiti, ali ne znam, dobili smo dojavu da, ovaj, da su ovaj krug, ovo, ovu večer će biti bolje, ovaj ne znam što <laughs> <dajela. Bravo. laughs> Drugo polufinale, <laughs> da. Drugo polufinale, da će biti puno jače nego prvo, pa onda ajde nekako ovo, ne, neka bude sredina pa ćemo prema tome dalje suditi, iako ova pjesma uh, nipočemo mi jednostavno. I moram samo da German ili German. I violina. Ne znam, je li violina <laughs> samo instrument, je violina cijela ova ekipa ljudi koja se pojavila oko njega, ili one ja, tri žene. Neka, ali zašto neka. ne bi bilo violin -e, nego violina... Može to nožina u Šta ja znam? <laughs> Boma je ne znam. Ajde, ne, nećemo komplicirati. Idemo mi dalje. Ocjene smo dali, možemo na iduću pjesmu. Dolazi nam Inger, koji se i po, prošle godine natjecao sa Coming Home, a ove godine nam pjeva only uh, dream this like yesterday oh oh oh used to be my only dream oh life now oh sada ingera i njegovu pjesmu. Uh, ne mogu reći da mi ovo je Eurosongska pjesma tri puta mi umorao pusiti da ja shvatim opet to su dva put i treći put. Sašajde. <laughs> Imamo još vremena. <laughs> da, ja shvatim što se to dogodilo, jer jednostavno mi samo je iz izletjela iz misli. Ima tu gitaricu i samo bi na toj pozornik bio s tom gitarom i svirao i kamera bi se vrtila okolo i to je sve već viđeno i to je dosadno i nije pamljivo i neće biti pamljivo kao što mi već sad nije pamljivo. Iako je ovaj spot koji gledamo lijep i divan i to mi se sviđa. Ali znam da na pozornici neće. Zaboravila sam grevamo. Samo znam taj par kak izgleda kako on izgleda, i ako, trebala bi zapamtiti kako on izgleda, ali ne. Glas je isto. Lijep ima glas, ne mogu reći da ima uh, loš glas, ali jednostavno mi je utopio se u, u sve. U, uh, u biti, da, slažem se, zato što uh, prošle godine je zapravo nastup bio takav da je on stajao na gitari i to na onom prednjem dijelu pozornici. Šta sam mi rekao da stao na gitar? <laughs> stajao je na pozornici. <laughs> stavio na pozornici na onom prednjem dijelu Maltene na catwalku i tamo je stao Sa gitarom i svirao Ima svoj mikrofon i ubiti stvorila se takav neka Ajmo reći neka intimna atmosfera u prednjem dijelu Pozornice gdje je on izveo Tu pjesmu i ja mislim da je ta pjesma Prošle godine bila bolja ni on je prošao u finale i tako dalje I tako dalje Ja mislim da je prošle godine jednostavno ta pjesma bila bolja Ove godine meni je to ko nekakva kopija Ja sad da me pitate razliku između Coming Home I Only Dream Ja sad ne mogu to razgraničit I iskreno sad se bolje sjećam Coming Home-a Iako sam ga zadnji put poslušao prije Koliko? Prije dva tjedna kad smo zadnji put slušali Jesti Laul Tako da Sad mi je ono uopće evo, sad, Jedino što pamtim je taj, taj u biti na početku koji će možda biti repliciran u dvorani, možda ne, ne znam, ali sve u svemu, moja ocjena je 3. Koja je tvoja ocjena? Dala, ja A, ću da... neću daću 2, razmislila sam daću ću 2. Zato što pjesma mi je kvalitetnija od one prve. Ne nužno da mi se više sviđa, ali osjetim kao da je malo kvalitetnija, ajmo tako to reći. Uh, i on mi se čini kao da onak eh, postoji manja vjerojatnost da će foul na pozornici za razliku od ovog germana germana tako da to je moj dojam evo neću duljit ana preuzmi uh, neću ni ja duljiti pa ćemo preći odmah na trećeg izvođača danas pjesma beautiful lie u izvedbi Jagupa Twiska This beautiful love Slušali smo Beautiful Lie i sada je došlo vrijeme da ga ocijenimo. Ovako, ja imam malo uh, mixed feelings, uh, malo mi je... U jednom trenutku sam rekao winner vibes, uh, zato što dobro zvuči i nekako spot mi jako dobro izgleda i vjerujem da će se on povest u plesačicu i nepozornicu koju smo vidjeli u spotu. I to bi moglo dosta dobro izgledat, a i zvučat nije nešto pretjerano mislim ono sad meni ovako na prvu ne zvuči pretjerano izazovno pjesma ali kad se udubite u te visoke i niske lage lako moguće da je to dosta teško za odpjevat, još ako će plesat skupa s njom to bi moglo bi dosta teško za izvest da to savršeno zvuči ali generalno dobar dojam ali opet nešto mi fali malo mi je, ne znam, prazna mi je pjesma još, još, još nešto fali um, ali kažem sve skupa dobar dojam Šta ti kažeš? Meni se svidjela ova izbedba na prvu. Jako mi se u pjesmi sviđa, ono što se ti rekao, winner vibes, ok, složila bi se, meni su pjesma sviđa, vidim potencijal, navijam za njega. Vidjet ćemo kakve će pjesme ići do kraja i sve to, ali sviđaju mi se ti prateći vokale, uključe mi se u dobrom trenutku, dodaju pjesmi novu dimenziju i jače mi zvuči i stvarno, stvarno sam zadovoljna s tim. Mislim da mu je to dobar potez. Inače bi pjesma bila onako malo mlohava, bezlična. Ovako. Je totalno na nove razini i vidim potencijal u toj pjesmi i navijam. Može. Ja sam mu dala Aha, između 4 i 4,5. Ja se sad nisam mogla o, o, ovaj, odlučiti. Smanjila sam se <laughs> Ja sam mu ti dao isto 4,5. Ja ne mogu ovako ne, više. Ne, ne, dao, ne. dao sam mu 3,5. Uh, jer... Um, još još ostavljam lufta do kraja da se možda predomislim kad pogledamo recap uh, Rikija, uh, svega skupa jer mm, ne znam šta da očekujem, ali opet pjesma mi stvarno je dobra. Winner vibes se ne daje 3.5, ali do kraja nekako evo sad ja sad gledam spot sa ugašenim tonom i uopće nemam pojma kako pjesma ide. Samo ne. Ja bismo. <laughs> Nekas ti lupila pauzu. Mislim um, da ali ja nisam ti, tako da... Uh, ja, ja četiri zbog frizure. <laughs> to je dakle niža ocjena, da se razumijemo, no, zbog no. frizure, ne viša. Uh, ja ostavljam na 3 pol za sad. Iako sad sam opet čuo referen i stvarno, mislim, moćno zvuči uz taj pa, spot ti, koji isto tako... Kažem. Ajde, četiri, ajde, ajde, četiri. Znači, šta ti je dao na kraju? Četiri isto. Ajde, zapišiti to da ne bi bilo zabuna kasnije. Četiri zarez nula. Okej, možemo na iduću pjesmu. Uh, pjeva nam ju... Janet. <laughs> Ili Janet, reći ćemo da je Janet. A pjesma se zove... Nećemo, nećemo, reći da je žena i da pjeva Hingelind. Hingelind. Janet i njezinu pjesmu Hingelin Aj, jeo, Janet. Janet, pa nego okay. Janet, uvijek je bila Janet ovaj, u prijevodu to Hingelin koliko smo sad vidjeli značilo nešto ptica duše cijeli tekst preveden apsolutno mi se ne sviđa nema baš previše smisla mislim da je to glavni problem I to ali idem na neku duhovnu dubokoumnu razinu i to meni odmah spusti ocijenu za jednu, dvije. A sad nema veze. Okay. Ne sviđa. Mi se jednostavno mi se ne sviđa. Dobro da pjeva na estonskom, to mi se sviđa više. Ovaj, ali teksti se ne sviđa, ne tako sviđa. da... Mi se na estonskom ne razumijem što pjeva, pa kao... Ok, Hingelinde. Okay. I na tom smo ostali. Hingelinde. Sjedino što sam zapamtila, ali to je opet više nego što sam zapamtila od nekih prethodnih pjesma, tako da to je pozitivna stvar. Ovaj... Ali sama pjesma koj pjesma i dalje o... Ne mogu reći da sam oduševljena jer nisam. E, nekako mi je spora iako mi taj ritam u pozadini nije loš, ali nje <laughs> Čak glazba ko glazba mi je dobra, ali ne sviđa mi se jednostavno njen tekst i glas i to, kako sve... To... Ritam, taj mi se njezini njezim sviđa. Ja, me sklačaš? I onda ponovo. <laughs> u redu je, u redu je. Um, Ja totalno Ulazi. danas, ja totalno danas uopće te pjesme ne doživljavam onako kako bi trebao. Uh, Beautiful Lie je zapravo najbolja do sad. <laughs> Hingelind. Hingelind je od mene dobio, samo da vidim, 3-0. A, ja sam tripa. Eto, 3.0 odane 3.5 jer, eto, nije nije da je loša pjesma, ali e, glazba e, se ne slaže uz tekst. To sam ti rekla. Da, Sama da. Samo sam <laughs> druši, da Dobro, to. to je to. Dobro, to je to. Jednostavno, Tekst je dobar i ona kao da, bi, kao da bi se rasplesala na to sve, ali jednostavno je ta glazba to ne dozvoljava. Glazba je kao nekakva, ne, uopće ne znam kako da ju smjestim. Ja, I... Obrnuto glazba je dobra, tekst njen je i tam je loš. U toj glazbi. Ne znam, ali evo, tri, tri i nećemo, nećemo dalje ići. Tu smo negdje oko trojke se krećemo danas, je to četvorka, četiri i pol. tu smo se negdje našli za najbolju pjesmu danas, tako dajde. Nadamo se da će tako i ostati dalje. Idemo na iduću pjesmu. <laughs> Ana. <laughs> ne mi se smijat. Uh, čekaj da se pripremim za ovo. Mm -hmm. Kako se ovo čita? Pa mm -hmm. <laughs> uvijek mi Bog treba pomoć šta mi namijestiš Slušamo Marilis jogeva <laughs> Preklini Aj ti reci pa ću ja Evo, Marilis Ajde ovaj. Aj, dobro, reći mi 100% neku glupost U snovima Marilis jogeva unistustes Lijepo je Unistus. Marilis Slušamo Unistustes, <laughs> unistustes. Kod testi zvuče Peta po redu Nemo yes sad A to je istina <laughs> Ajde <laughs> Čekaj, moram smislit rečenice Da ne moram deklinirat kroz padežaj <laughs> <laughs> Slušamo Marilis Jugevoo Slušamo Marilis Jugevoo U pjesmi Tes. Yes nakon što smo drugi put se prebacili negdje na sredinu pjesme da ponovno čujemo refrener kad je završila pjesma, uopće nismo imali pojma o čemu se tu radi. Znamo da stes. znači u snovima i spot nam nekako govori o tome, nekako kažem jer nije baš to lijepo prikazano, no svi jedni drugima uljepšavaju dane, to je nekakav idealni svijet u Estoniji. Um, međutim, ako se mene pita, pjesma mi je malo kao nekakva pjesma koja se pusti na kraju nekakve romantične komedije, tipa ono Cinderella story. <laughs> ne, baš sam se, ja to htjela tako nešto reći. Baš mi pjesma išla uz neki božični film i kao srecan završetak i to je to i ono trash film, trash pjesma i tu smo. I... Ali čak nije toliko trash, nego jednostavno ne, ne, ne, ne, onako prolazno. Ne, da, ono nešto, nešto prolazno. Za tak neki filmić, ono božični. Ja gledam na divi na filmove no. i to je u tom rangu koji puštaju pjesme ovaj... A I, i naziv je takav Tako da i ocjena mi je takva Dao sam i 3, šta uh, sti dala da vidimo, 2,5 2,5, eto, ne znam Xiaomi je onak, imam osjećaj dok dajem te ocjene Da uopće ono, da služuju više Onak služim ne, fakat ne uh, Ustes, žao mi je 3,0 Ja sam spreman za dalje, jesi li ti i yes, ja sam može Idemo dalje, sljedeća pjesma je u izvedbi Marilyn Melk A pjesma se zove Miljon Sammu To Marilyn i pjesmu Milijun koraka, uh, pa red da ocijenimo, a moja ocjena bi bila neka trojka. Ne, Ocijena uh, znači. mi je trojka, što bi znašla da stvarno nisam impresionirana pjesmama danas. Ja ne znam je li to do mojeg raspoloženja jednostavno, ja znam da sam repetitivna cijelo vrijeme, ali ne dopiru pjesme danas do mene. Jedino mi je ta pjesma Beautiful Lie nekako se istaknula, između ostalih ovo sve ne znam jesam li sad prestroga, vjerojatno jesam kad bih rekla, i preoštra, kad bih rekla da vraći mjogo na Albaniju <laughs> <laughs> Pa ne nužno! Ne znam, meni se ova svidjela, zapravo da pomalo, ne sad ono da me oduševljava, ali okej okay, mi je pjesma a uh, milion samu ili tega milion koraka miliun koraka uh, nekako vidim to dobro odrađeno na pozornici ne nužno onako općenito ne znam mi koji koje svaka pjesma na radiju radio friendly radio friendly i tak se veli i ja sam je dao četvorku Uh, sad ne znam koliko je to Odraz činjenice da se osjeća malo krivo Što nisam nikom prije dao višu ocjenu Ali opet ovo mi se čini kao nešto Što je stvarno ok. Cura je korektno to ospijevala I mislim da će to na pozornici isto tako dobro izgledati um, nije, nije pretjerano onako repetitivna, barem ako mene pitaš. Svi, sviđa mi se, evo. Nije, nije kove ko prethodne dosta... Čak, čak mi ne smeta što je na Estonskom da pače, neka postoji priča i neka ljudi pitaju što znači kako bi saznali o čemu se radi i da pitaju zašto i kako nek se raspitaju, jer to će ih zapravo približiti pjesmi. Nego da mi sve servirano da je pjesma na engleskom. To je isto jedan bod više. Zato od mene, eto, četvorka. I... Ako smo gotovi, a jesmo yes, no. a, Možemo na iduću pjesmu Evo presretna si na engleskom I sve je lako za čitanje, uživaj Može, pa ćemo mi sada poslušati Širu u pjesmi Out in Space Why don't you make me out In space babe? Why don't you me out In space Your heart is Oh smo Out in Space, gledali smo Spot uh, i ovako Zapravo ja sam se prvi put uspio nekako odvojiti Od spota, iako je zapravo sniman Sličnom tehnikom kao i jedna pjesma iz prvog Polufinala, ali to je sad manje Važno. Pjesma kao pjesma uh, Zapravo U neku ruku zvuči kao nekakva Ajmo reći, mistična Eurosong balada, koju mogu zamisliti kao nešto što bi moglo pobijediti jer um, dosta je lagana pjesma, ali opet ima jačinu, barem prema kraju, kada kreću one produžene, nekakve produženi tonovi i tako, dobro zvuči meni taj zadnji dio. Na početku mi je stalno ponavlja to jedno i to isto, why don't you meet me out in space, why don't you meet me out in space... Nisam, nisam pretjerano oduševljen bio na početku dok me nije dobila s ovim drugim dijelom pjesme ali opet to treba doživiti, treba doći do toga a opet onak ljudi za vrijeme Eurosonga, barem oni koji vole Eurosong Naprave parti. I onda na partiju piju sokove, piju cugu, šta god piju. I onda treba otići na WC u nekom trenutku. I onda se traži pjesma koja je pauza za WC. I bojim se da bi to mogla postati ova posebno... Ja, ja jako puno napred svegle. gledam. Koliko ti ovo... Znači ja sam fascinirana ovim opisom, ali evo, ja... ja... Drago mi je, drago mi je. Ali, s druge strane, možda će neko na Esti Laolu to tako prepoznati dok ne dođe do ovog boljeg dijela, tako da isto tako jako puno ovisi koji dio pjesme će se uzeti za onaj uh, recap svih pjesama kada će se glasati, pa će stalno vrtiti, mislim da onak vrte 15 puta taj recap, jer se glasa onak 3 sata, jer imaju kraj finala i onda tipa nakon vijesti dođe glasanje ili tako nešto sat vremena kasnije. Prema tome, što ti kažeš? Moja je ocjena, moja je ocjena, ne znam koja je moja ocjena. Tri i pol. Tada Ma isto Maisto 3,5. Je lozvena. Pa da, vidi ovo. <laughs> evo, slušam zašto. Ne, ne mogu, ne mogu vjerovati. ne mogu ništa više dodati na ovaj predivan opis, da evo pjesma zapiš pauzu. Evo, stvarno ne mogu. A, dobro si to rekao. Ono, čim nešto se čuje da je sporije. Uh, ljudi uvijek pomisle mogu to i prepuciti i to je istina Ali opet to što si rekao pred kraj nekak mi pjesma ono nadograđuje se nadograđuje se jednostavno i ja sam cijelu pjesmu malo onako lutala u mislima dok nisam došla do tog kraja nekako me onda tek uvukla u sebe tako da vidim potencijal ove ovoj pjesmi vidim da to može biti izbor nekih ljudi nadam se zašto ne Vidjet ćemo onda, ako bude a, ova pjesma Izbor ljudi u Estoniji, da će to i doći. Možda do Eurostonga, zašto ne? A, voljela bi vidjeti kako bi to prošlo. Iako mislim opet da ima boljih kandidata, ali ne mogu reći da mi je ova toliko loša, iako a, vidjet ćemo sve. Tako da bi moja ocjena na kraju bila jednostavno 3,5. Pa možemo dalje, što se mene tiče. Leone... Tako je, sljedeći, ja mislim da ovo je ovo uks. Je li uks? Ukskordvej. Ukskordvej. Uh. Ukskordvej. Ok, fine, sorry. One more time. Uh, sljedeća nam dolazi pjesma Ukskordvej uh, u izvedbi grupe Traffic, koju su napisali bivši uh, natjecatelji na Eurosongu od strane Estonije, to su Stig Resta i prošlogodišnji Viktor Krone. Pa da i njih čujemo. Wow. Malem, may night breeze. Ein Uhr früh, wird da donnern das Eisbein. Dixhörrei und das sind ja selbst pjesma i moja ocjena za pjesmu odmah, da ne duljim, Biće. dva i pol. Nekako mislim da muški bendovi u ovakvim izvedbama nikada nisu dobro prolazili iz razloga što jednostavno nisu pametljivi. Ili jedinog idu neki ekstrem, ili... Dobro, vidim, vidim da nešto želiš reći. Ajde, reci, ispravi me odmah. A mislim, oni jesu muški bend, ali imaju samo jednog pjevača. To je, to je prednost ajmo reći. Jer realno, samo jedan čovjek pjeva ovi oslili su ukras na pozornici jer realno opet matrica je ta koja je u pozadini. Ima, ima to na umu samo to. Da, ali opet um, ne znam, kad mi se tako pojave na pozorni, on, pozornici, onima očekujem neku veću energiju. Ova je pjesma koja je vrlo niska s energijom. Ako mogu primijetiti, jednostavno je neka laganica, veslica, ono, ves, la, la, la tako sam ja dobila dojam. A opet kad bi mi se oni pojavili tak na pozornici, ovako kao band, opet bi očekivala neki, neka rock pjesma mi ide u sto. Ne znam, jednostavno se ne mogu otrhnuti u tom dojmu da bih se razočarala kad bih ih vidjela tako na pozornici i onda čula ovakvu pjesmu. I ne ide mi, ne sviđa Ali, mi se. Ovo je i... da imaju klavir u bendu, tako reći. Nije to baš tipični rock band sad. Pa znamo, kažem, ja bi to očekivala kad bi sad vidjela. Dobro, ja imam svoju sliku u glavi koju sam stvorila i razočarali sam. A dobro, okay. kužim. Uh, s druge strane, treba imat na umu da su tu u priči Viktor Krone, da je u priči Stig Resta, koji, M je on bio na Eurosongu, M je iduće godine napisao pjesmu, koja je bila ako se ne varam na drugom mjestu, ali nisam ziher, i onda nakon toga još Viktor Krone koji je bio na Eurosongu, sada se natiče na Melodifestivalenu u Švedskoj ima svoju pjesmu um, pjesma kao pjesma ja sam joj dao četiri nemoj me odmah napast, nemoj me odmah napast. Uh, zato što pamtljiva mi je ja sad gledam ove prethodne pjesme i ni jedna od njih osim Beautiful Lie koja će vjerojatno na kraju dobiti još višu ocjenu nego ovaj mislim da sam dao četiri nula na kraju um, Jedino mi ona zvoni, jer ovo sve šta sam prije čuo ni jedne se ne sjećam. Ali kad vidim ovo Ux vel, znam kako melodija ide, jer pamtljivo mi je na taj način. A sada, kako će to izgledati na pozornici, mislim ono kako inače može izgledati na pozornici pet ljudi koji pjevaju jednu pjesmu, odnosno izvode jednu pjesmu i jedan pjeva, vidjet ćemo, ali s moje strane to je četvorka i ja stojim uz nju. Pitat te na kraju da li se sjećaš. Dobro, poglačemo. Ajde. Može li je kako je. Može, može. Može. Ima taj izraz, ja sam isto sad to zapamtila i sad to ponavljam, ali vidjet ćemo na kraju baš što će mi ostati, evo. Nakon 12. pjesme možemo se vratiti da vidim koja mi je ostala. Koja tebi ostala jednostavna. <laughs> Za sad je samo yks kod lel. samo mi se to vrti u glavi, ali dobro stav... Iako ni nije da je cijela pjesma ostalo samo je well, na, na, na, na, na, na, na, I dalje ništa. A sada mislim pitanje je koliko će mi ostati, od da znam da znači one more time, nije ni bitno. Ali s druge strane ti si na redu, najavljuješ nam devetu pjesmu. Pa tako je deveta pjesma po redu. What love is u is that be ukua su viste. my destiny I'll never be alone ah. I never a power I never imagine me I never love <laughs> now Služili smo ukoja, uh, What Love Is, uh, baš sam komentirao sad s mrzim reći da me podsjeća na nešto, a ne znam na što, ali u biti mislim da sam u međuvremenu shvatio da me podsjeća na tipičnu eurosong baladu, ima baš te tipične nekakve tonove goje, tonove dolje, jednostavno pre predvidljiv je cijeli refren i kako spot izgleda i trenuci kada je on izrazito jako osvjetljen. I... To tebe uvijek oduševljava, tako da, ja vjerujem da si baram za 0,5 podignuo ocjenu zbog toga, ako ništa drugo. 3,5. E, Sigurno si podignuo, ja sam dala 2,5. <laughs> um, um, predvidljiv je, nije pjesma loša, ali opet, baš zbog toga što je predvidljiva i što je jednog tipična nekako eurosong power balada, ali u mojim očima nekako power balade su više za žene, i to jednostavno sve skupa bolje izgleda kada žena to pjeva. On je tu pjesmu izveo odlično i vjerujem da će u živo to isto tako biti kao i prošle godine kada me isto tako oduševio sa svojom pjesmom. Međutim, ne znam, ove godine ne vidim to kao nešto što bi moglo nekog oduševiti. Jednostavno ono imat će možda jedan trenutak gdje će se možda onak 5% ljudi naježit u onom dijelu kad se ta svjetla upale. Ali nakon toga, vjerujem da će scena isto biti prekrivena sa svijećama, nekakva svjetla od uzgora koja će visiti oko njega, tek toko da to bude neki bolji dojam, ali ima jedna izjava koju ne bih ti ovdje citirat, ali jednostavno neke stvari se ne mogu ispolirat. Tako da, ovo je dobro, ali mislim da ne do te mjere da bi moglo ići na Eurosong. Evo, šta ti kažeš? Da, mislim, jednostavno se slažem s tobom u svemu što si izrekao i da bi prošla ta pjesma na Eurosong. Našla bi mi se negdje možda u doljnjoj trećini nekako predviđam, možda i u sredini, ono ljude bi mu neke privukla baš zato što... I to u polufinalu da. u sredini, znači da. nisi ni sigurna da li će proći u finalu. Da, točno to. Tu je negdje neke bi ljude privukla i dale bi je priznanje samo zato što je to nešto što se vrti, to što očekuješ za eurosom, ali nekima koji sad očekuju ok, svake godine idemo dalje s nečim, nešto novo da pobjedi, da donese jednostavno neku tu novu notu. Ja jednostavno tu novu notu ne čujem u ovoj pjesmi i ne vidim nešto što bi me privuklo jednostavno. da glasam za njega ni da sam u Esoni pa da imam tu priliku glasati ja pogotovo na Eurosongu ako bi došla ta pjesma do tava. Do tamo. Ali dobro, idemo dalje svakako. Jesu li za? Leone? Jesam, jesam, jesam, jesam. A ja sam? Pa nego? Bi... jesam, ja sam? Ne, čekaj, ne znam, ja. više ovo sam bio ja, ti, ja, ja, ja sam ok uh, idući na redu su ili je ili su ili je je uh, u do se a pjesma mu se zove I'm sorry točka I'm messed up pa slušamo I'm sorry I'm messed smo Udu u njegove pjesmi, njegovoj izvedbi ja ću odmah opet reći ocjenu. moja ocjena je 2,5 što je treća zarazom da sam dala tu ocijenu iako je svaka pjesma na svoj način došla do tih bodova, ne mogu reći da su mi sve na istoj razini ali opet kada gledam što mi se sviđa što mi se ne sviđa u pjesmi nekako opet. dobili su iste bodove jednostavno a ova pjesma izvuče više koda on samo priča ispriča tu neku priču, ali nema mi ništa za što se ja mogu uhvatiti. Ja se iskreno ne sjećam nijel, nijel tu postoji refren, što pet ne znači da je zbog toga loša pjesma. Ne moram to značiti, ali u ovom slučaju jednostavno koda je on cijelo vrijeme tih tri minute da je on samo nešto pričao, pričao i pjesma išla u pozadin i jedno s drugom. Jednostavno nisam popratila, nisu me uvukli u to. I... To je to jednostavno, on uh, je pričao i ta je pjesma bila podloga tu i to je sve što sam ja dobila od te pjesme. Leone? Od te pjesme ja sam došla do svoje najniže ocjene danas, a to je estonski kaks, <guljivno> a, na hrvatskom to je dvojka, a, nisam, nisam zadovoljan kao što si ti rekla, nema refrena. Ja sam se izgubio jednostavno u činjenici je da je pjesma kontinuit, ima kontinuitet ali ona je na pogrešan način, znači linearna je, monotona. Um, ja mogu izdvojiti te trenutke kad on kaže, I'm sorry, I messed up, ja ali... Ja ne mogu. Ne mogu, ne znam ka, u kojem je trenutku on to rekao. Svajno ne znam, ne, nisam jednostavno to uhvatila. Ne znam, moja dvojka, iako ovo realno nije možda loša pjesma, da pače nije loša, ne, nije možda, ali jednostavno to nije za Eurosong, ako to završi na Eurosongu zaboravit će ju se prije nego što razglednica za iduću zemlju počne, tako da, da ne duljimo Udo, Hvala, Kaksi. kaks, i vidimo se, vidimo se u intervjuima u, u drugom polufinalu i nakon toga se bojim da više se nećemo vidjeti. Tako da, Ana, može iduća pjesma? E, naravno da može, došli smo do predzadnje pjesme danas, a ona je u izvedbi Winnerida. E, ispričavam se na izgovoru, ali pokušat ću. Kapa Kapa kohila! <laughs> ja dat nije, eh. ali ajmo leona. <laughs> učili smo kobasice uh, kako pjevaju kapa koji elej kapa da um, elej sad drugčije kapa koji drug elej da, um, da ja ne bi previše dulji ovdje uvijek ima jedna pjesma koja je u nekom posebnom žanru u Estoniji taj žanr po mojem mišljenju baš ne odgovara žanrovima koji se uklapaju u Eurosong iako je Eurosong otvoren za sve žanrove Međutim, ja ne mogu ovo smisliti nigdje, tako da ću ja dati svoju jedinicu. Oho? Oho, a sad ti. Ja sam im dala jedan i po čisto, zato što jedan jer je loše, a pola kao, ajde, de, neka im je nešto su novo napravili, baram nisam sve isto slušala, iako jednostavno ove pjesmi nema tu mjesta i stvarno ne mislim da je, nije konkurent nikome. Tu je da napravi neki show, u tom drugom polufinalu u Estoniji, ali to je sve što će se napraviti i to je to. I u tom tonu idemo dalje. Sljedeća i posljednja pjesma u našim revivovima Estonije i u drugom polufinalu također je Lean on me, a izvodi je Ziggy Wild. Kada čuli smo Ziggy Wilde sa njihovom pjesmom, um, rockerska je pjesma odmah na početku, ima vibru starih dobrih rockerskih pjesama što mi se sviđa, volim taj stil, volim kad se vratim u stara vremena, ne znam iskreno koliko ima uspjeha na Euroviziji ovakav stil, ali da donosi opet nešto novo, definitivno je, novo staro reklo bi se miksje. Uh, meni se jako sviđa, ja sam tu dala ocjenu Četvorku i odmah sam dignula Beautiful Lie jer mi je ipak za nijansu bolji nekako drugčije stil, ali mislim da više mi odgovara taj Beautiful Lie nekako možda u cijeli koncept Eurovizijske pjesme. Ovo donosi svježinu definitivno i meni se sviđa osobno, ali ne znam zapravo koliko to prolazi kod šire publike u ovom okružju. Tako da, Evo Četvorka, iako i znam da je vjerojatno negdje možda objektivno trojka, trojka i po, ali neka za mene, ja ću ostati pri ovome. Leone? Za mene je malo drugačije, malo obrnuto. Uh, ja sam Beautiful Lie isto digno sa, četiri, aha, sa četiri na četiri i pol. A ti su tri i po četiri i po Da, da, ah. ali sam Lean mi me dao peticu. Oho! Jer ovo mi je najbolja pjesma koju sam danas čuo, kao prvo a kao drugo, znači na prvu veš osvaja, referen je dovoljno pamtljiv da te uzme a opet mislim da je u ovom pugli pa... <gled> <What>? <gled> uh, mislim da euroslang publika nije ograničena po pitanju žanrova I nije ograničena po pitanju kečine Da to tako kažem Jednostavno, uh, dobra je pjesma Dobar je spot odlično se uklopio Ali to opet ne ocjenjujemo. Nego ja vidim to kao odličnu jednu izvedu na pozornici Ukoliko i ne bude Mislim da je pjesma sama po sebi dovoljna Da ljude očara do te mjere Da glasaju za nju Jer jednostavno sa svojom energijom se izdiže iznad svih nisam siguran ili ovaj ovdje redoslije kojim, kojim smo mi slušali identičan onome koji ćemo čuti u samom drugom polufinalu no ukoliko je i ako ovo zatvori drugo polufinale znači ovo će rasturiti. ovo nema, nema opće dvojbi da će ovo proći dalje i da će ja mislim čak imati relativno dobar rezultat jer ovo ovdje uz Beautiful Lie je ja mislim najbolja pjesma u drugom polufinalu ima ljepi, ženski, jaki vokal i to mene svaki put očara, tako da, ali evo kažem, te dvije pjesme su mi od ovoga, od ovog drugog polufinala favoriti i ostale, jednostavno, e sada da te odmah pitam. Je li ti ostalo u sjećanju Ux Kord <laughs> Vel, eto, Veil Ja od dobro e, Realno, ja sad Ux cord, vel, Veil on kao Lean on me Ux cord, vel. Na, na, na, na. Tako da, ja sam tebi odma iduću pjesmu Znači, odmah dok je Ukusu vi ste pijavao ide na polovici, sam ti rekao da se više ne sjećam Kako ide ta pjesma, ali ono, bio sam Totalno sigurno, zvučalo mi je kao Da ću se sjećati i glam tu četvorku Koju sam im dao Gle, u tom trenutku mi je pjesma bila dobra, međutim, nakon toga su došle druge pjesme koje mi se eto ili nisu svidjele ili su me evo kao oduševila kao i ovaj ovdje od Ziggy Wild, tako da, eto, žao mi je, ali da, zaboravio sam Trafiče, Sigresta, Viktore Krone, otprostite, ali evo. Pa sam e, zaboravio? A sada, dok mi ne zbrojimo svoje ocjene, ide kratki... Dakle... The votes are in. Dakle, imamo sve bodove od pet naših članova žirija, uključujući nas dvoje i uh, vrijeme je da krenemo od petog mjesta na kojem nam se našao, dakle za cijeli jesti Laul, sad pričamo ne samo za drugo polufinale, iako igram slučaja u drugom polufinalu je tri od pet pjesama koje su se našale top pet, uključujući i pobjednika ali dobro, više o tome kasnije dakle na petom mjestu Ana, želiš li ti? Na petom mjestu violina <laughs> i German <laughs> Heartwinder Hotwinde. Hot um, nisam iskreno to očekivao, ali članovi žirija koji nisu ovdje su ga podigli u nebesa. Mi smo mu dali niske ocjene dok ovo troje koje nisu tu prisutni trenutno su dali vrlo visoke ocjene. Ima ličina, da je to prva, ocjena, bože, prva pjesma koju su slušali, tako da moguće da je zato onako uh, može, veselo je, ajde, evo ti dobra pjesma, može, visoka ah. ocjena. Međutim, mi smo počeli s dva i pol oboje, tako ja. da, da, možda smo malo parti poperi ne znam. Da, ja, malo vjesme, da. Dobro. Na četvrtom mjestu iz prvog polufinala našla nam se Laura i njezin Break Me zbog nižih ocjena od drugih članova žirija. Nećemo ali možemo... imenovati Mirnu. <laughs> Nećemo, ali eto, tako je kako je. Uh, Mirna, please, up, up your grades, up your, up your notes, up your marks. A dobro, pjesma je u top 5, meni se to sviđa. U prošloj epizodi nam je pobjedila, ali uh, idemo mi na, na koje? Treće mjesto sad već, da? Na trećem mjestu, moj favorit iz prvog polufinala, Ping Pong, Jennifer Cohen. Opet vidim da je Mirna dala nižu ocjene, mislim, Mirna, eliminirat ćemo te, Kaka, ali dobro. Kakav je to način, znači sve favorite nam je srozala dolje, ali dobro, i dalje su u top 5, ali zanimljivo samo je našim favoritima, dobro, nima još nekih, ali ajde, uglavnom i našim favoritima Da dala niske ne malo ćemo tu zahatati, ali ajde, ajde, dobro. Um, ping Pong je tu je i Stvarno, mislim pjesma je dobra, u top 5 je i zaslužuje to mjesto. Evo Ivana, Ivan je dao peticu, moramo ga spomenuti. Um, nadalje, na drugom mjestu, uh, First Runner Up je Jakub Tujsk i Beautiful Lie, u kojem danas praktički cijelu epizodu pričamo uh, o pjesmi koja je stvorena maltene za Eurosong. Um, stvarno svaka čast od većine nas je dobila visoke ocjene to se opet na malo prevo hvalimo sada ga trebamo malo pokuditi jer je dobio dao je dva i pol ali ne znam nekako zadesila nas je pjesma je da jednostavno se potrefilo i uvuklo nas je i to je to um, ali složila bi se meni su evo dobro s petom pjesmom imamo pjesmu koja na petom mjestu malo ima problema ali ove četiri koje su na prvim mjestima to, to sam zadovoljna stvarno s našim izborom sad koja je prva, koja je četvrta to uh, je slučajnost neka kako se potrebilo ali te četiri, četiri pjesme su definitivno top uh, u vrhu, tako da pa ajmo mi sada do vrha, ja vjerujem ti tu želiš proglasiti jer, jer si ti toliko nahvalio tu pjesmu tako da evo imaš dopuštenje da ti sada i pobjednika pročitaš. Uh, pjesma je kao što sam već prije rekao iz drugog polufinala koja nam je pobjednica sve ukupno gesti laula, a dobila je tri petica, mislim da je to najviše petica. Mislim je da je, da. Da, da uopće, pa, rijetko koja pjesma je dobila peticu, a kamoli da je dobila tri u ovom slučaju to je Ziggy Wild i Lean on Me i sa svakim pravom, tako da ovu epizodu ćemo završiti s tim i zatvoriti s tim. U tom tonu, Ana? Pa do jučeg puta. Pozdrav! Pozdrav!